А Павло ж десятого загинув. «Яка ж ти, баба соломко, дурна!» Віра вкрила Соломію старою латаною ковдрою. Погладила по лобі, тоді й відійшла, взяла шматину, вмочила у воду і стала з лоба щік витирати кров. Сказала з ледь помітною посмішкою. Сподіваюсь, вони нічого не зрозуміли, а я нічого не скажу. От і все. Носи свій гріх у собі, подруга, то твоє, а людям зась. Як? – видихнула Соломія. – Як носити? А от так, – сказала Віра, – по-бабськи, по-наськи і бозна як. Носи, допоки зможеш. Добро ти, Вірко, сказала Соломія, Недобра, а як і ти вдова, і двоє дітей в мене. Пісня, щитай, от співана, бо вибили наших чоловіків, і ще вибиватимуть. Шкода, що ти не понесла, хоч от Павла, хоч от Петра. Еч знайшла собі апостолів загорянських, з тим і вийшла. На дворі Вірка сказала, що сломій треба заспокоїтися і поспати. А що вона тут кричала, то й не таке буває. Я сама думала, що на той світ отправлюся, як похоронка прийшла, сказала Віра. Люди, поволички, розійшлися. Потім ще був прихід мами Марії і свекра Андрія. Їхній плач, горе цілу ніч трусило їхню хату. Соломія під ранок забулася в короткому сні, а прокинувшись, подумала, що таки носитиме свій гріх з собою. Тільки до Петра, вже ніколи не піде, заміж не вийде, і ще думала про те, Сказати про гріх свекрусі – це не. Мучило, хоч мала підозру, що Марія про щось здогадується. Не тико про літній гріх. Якось то мається прорватися, думала. Вона не зможе далі тут жити. Мама Марія мусить помогти. Так і вийшло. Свекруха Марія сказала через два дні. Ти не винна в його смерті, Соломко. Мовчи. Я знаю, коли ти з тим анцеблотом ще в тебе було мамо, скрикнула Солмія. Мовчи, сказала свекруха. І по довгій мовчанці ліпше буде, як до батьків своїх вернешся. Щось придумаєш, чого так, бо сама знаєш. Тяжко нам буде разом з тобою жити. Про Петра Соломія знала восени. Зайшла до їхньої хати. Люба Борцьова спершу казала, що то в любовні на базарі була, а тоді вже, ой, Соломко, яке там страхиття. Двох бульбашів, повстанців, тамечки, на площі коло базару вбитих виставили. Побиті страшно. І хто йде, мусить на них дивитися. Здригнулася Соломія. Чого їй Люба розказує? Просто так? Люба шморгнула носом, сльозу витерла, глянула натужно якось. одного не знаю. А другий – наш Загорянський, Петро Климцівський. Климцівський? Гафій Климовий. Не знаю, це й казати, чи не казати. Сильно голова Соломіна крутнулася, ледь утрималася, щоб з лавки не впасти. Та ж їх уже нема в селі на Сибірі, Тітка є і дядько. Мой, не треба казати, хай там у тій Сибірі не тривожиться, хіба власті скажуть. Як пішла Люба, сіла Соломія зновика на лавку. От і все подумала. Прости, Петрусю, що з тобою не могла піти. Ти тоже казав, що я у Павлові смерті невинна. Мої так воно. А мой не так, хіба мені теє знати. Майнула думка мо поїхати до міста, побачити, постояти, хоч би й так попрощатися, та рішила ні, не поїде, не боїться, а не хоче пам'ятати вбитим, мертвим, скаліченим. Обог буде пам'ятати. О, Бог, чоловіків, котрі неї любили такими, як бачили останні, молодими, дужими, вродливими. Павло сідав у машину, обцілований нею. Петро, що шептав тоді в мою, але вже після страшної похоронки, то не підеш, як надумали, не пойду». Не зможу я тепер з тобою бути. Нігде вже не зможу. Пішов би він ліпше з нами, сказав Петро. Може, більше б повезло. Хто його знає, Петрусь? Вибачай, що так виходить. Ну що ж, прощай. Пригортає, квапливо цілує і розстає в темряві. Наче й не було. Не було? Від'їжджає машина з Павлом і таким, як він, хлопцями і чоловіками. Даленіє, даленіє. Соломія сидить в хаті на лавці. Сидить, а на село накочується осінній вечір. Заходить Василько. Питає, чого ж лямпи не запалить. То запали, Соломія байдуже. Брат запалює лампу, підкручує гніт, язик полум'я вихоплює з темряви соломічне лице, засіяне горем омертвіле. Що сталося? Соломко, ти сама не своя. Петро загинув, видихає Соломія. Петро? Діла. Брат сідає поруч. Скріплять двері, заходить мама Соломія, і вже їм двом Василь розказує свою новину, хіба трохи втішнішу, але таки болючу. В село приїхав той руфинен офіцерик, тепер уже з трьома зірочками на погонах, і забирає руфину з собою, така от у нього Новина Частина друга Приспів Розділ восьмий Біла відьма Тієї важкої страшної ночі, Яка настала за днем, Коли вона дізналася Про загибель Петра, Соломія серед темряви Ковтала сльози, До болю закусила губу І дала собі клятву що ніколи нікого більше не полюбить і ніколи не вийде заміж. Це було так очевидно, як ця чорна ніч, що бродила за вікном. Десь далеко брехали пси. «Ледь чутно звіддалік, з приліску, – кричала сова, і зовсім не чутно, але боляче, аж лопали перетинки – і набухали скроні, кричала Соломійна душа. Життя скінчилося, те неїне життя, яким уміла жити, яке несла на руках, мов дитя, а може, часом і бігла на випередки, яким тішилася, яке й боліло, але було неїне, Соломійне, солопчене, Бирало в себе і Петрове життя, і Павлове, так, і Павлове, доки вона всього не зрозуміла, та й опісля. Опісля з нього Павло теж було непрогнати. «Сестри, це ночі!» – звернулася тоді Соломія. «Яка ж ти довга! Може, ти даєш мені якийсь знак?» Ніч мовчала, стихли пси, завовтузався в своєму ліжкові Василько. Мо брата збудити, поговорити, вилити душу. Хіба якби він не був братом, несподівано подумала Соломія. Обняла подушку, занурила в неї лице. Що ж така її доля? Десь далеко Павло й ближче, Але ще далі Петро. Їм обом холодно В сирій землі, Це над землею. Вона житиме разом з ними, Як раніше. Тепер у трьох, як було, І буде тепер. Та минуло п'ять років. У сорок сьомому поховали Бабусю, тата Антона матір, а як не стало неї, тоді Донисько почав згасати на очах, а через трохи більше, як півроку, не стало й його. Сидів нитку в грубу циганську голку, пробував засунути, чобота тре прошити. казав, ніяк не міг потрапити, і раптом за серце схопився, нахилився, соломія підбігла, а дід уже не дихає.